aki olyan hevesen udvarolt neki még krakkóban. Hajnalonként kilovagolt Linnel. Az udvarmesternő a váradi tömlöcből megöregedve jött ki. Arca beesett, haját rövidre nyírva hordta, jobb szemét fekete sejemkötést takarta. A tömlöcben, amikor a mellét akarták égetni, rángatózni kezdett, és a vas a szemét érte. Ahogy kitavaszodott, lint mint mind kevesebbet látták a házban.